ümmini ilə başqa şəriətlərdən fərqlidir. Yəni uşağın özünün yəni xüsusi var. Yəni, bununla uşağın həyatı və malı, dini, namusu qorunur. Və bu barədə aşağıda, yəni bəzi izlərdir ki, olacaq. 1-ci yəni, fəsil, yəni, uşağın bağdırılması e, və ya e, rüşeymin ən yəni, uşaq salınmaz, yəni abort edilmə, Yəni uşaqlar da bu həyatda haqqı var. Buna görə onun ən birinci haqqlarından biri Yəni çox uşaqlıq, yəni tərəfdə bilmək Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, çox uşaqlığa və həmkinin yəni fət əmməti ilə çoxluğuna görə qiyamət günü döyünəcəyini söyləmişdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, yəni çox doğan qadınlarla evlənməyə çağırmış. Amrazı ki, doğum sayını məhdudlaşdırmaq bu natsranilərin, xaçparadların təqətidir ki, onlar təyy edilirlər ki, misalmanları dəyiqtəsdirlər. Yəni doğum sayını məhdudlaşdırmaqla. Və artıq alimlər yəni icazə veriblər, yəni hamiləliyə mane olan müəyyən səbəblərdən tutmalı əgər, nə vaxt? Əgər ə, bunu ulaş, qəd uşağın haqqını ödəmək yəni əmizdirmək və başqa quruma haqlarını ödəmək olarsa, yəni, alimlər icazə verirlər ki, yəni hamiləliyin qarşısına alınması üçün yəni, müəyyən müvasitələrdən istifadə etməyək və yaxudsa hamiləlik qadına qadına həlaca aparırsa bu da necə Bu da necə olmalıdır? Müsəlman və adil, yəni həkimin şəhadəsi ilə müsəlman və adil, ədalətli bir həkim yəni söylesə ki, yəni qadının hamilə olması onu həlaka aparacaq, onda e, onun yəni, e, hamiləliyə mani olan səhəblərdən, vasitələrdən xadilmək caibdir. Və uşağın qorunması üçün, həyatının qorunması üçün müəyyən bir neçə əhkamlar vardır əb birincisi hamilə və əmisələr qadına yəni orucu pozmaq, yəni oruç tutmamağın caiz olması. Əgər bir qadın, yəni əmisdədəməzərin qadın və yəni, ya hamilə qadın özünə və yaxud uşağına görə qorxursa, yəni uşaqın haqqına görə artıq, yəni oruç tutmamaqda, yəni orucu pozmaq artıq yəni hamilə qadına Yəni, caizdir. Və həmçinin uşağın haqqına görə hərdlərin gecikdirilməsi, hərdlərin təsviqinin gecikdirilməsi, o cəzaların gecikdirilməsi hamilə qalır. Peygamber salata həm dövründə yəni, qadın zinadan hamil olur Peygamber salata onları daşqala etmir. Yəni, hərdli təsviq eləmir. Gözləyir ki, uşaq olsun və sonra sağ əmizdir və ondan sonra, yəni, hədd tətbiq olunur. Hədd də ki, uşaq oluna qədər və e, sütdən ayrılığına qədər. Yəni, uşağın haqqına görə hədd həd də tətbiq olunacaq həddlər də gecikdirilir. Və həmçinin o rüşeymin, ana bəsmində olan rüşeymin uşağın qorunması nə qədər ki, ana bəsmindədir, Əgər bu birinci aylarda olarsa, yəni ruh üfrülməzdən üsül əvvəl, yəni dörd aydan əvvəldirsə halindən bu barədə haramlıq və kərahət, məşrubluq barəsində sözləri vardır və hətta yəni, aborta icadı verənlər, onlar deyil ki, yəni, məşrub deyirlər, e, bu da deyil ki, ə, qadının təqvasına və qadının öz varağına, yəni Allahdan qox qoxmasına buraxılır ən yəni, bəraknədi Allahdan qorxmaq da tələb edir ki, insan çünki şübhələrdən çəkinməlidir ki, onu harama aparmasın. Yəni bunda bir ətlax var. Yəni əgər 4 aydan əvvəl abort etmək niyyətində yəni, bunda da yəni haramdır. Amma 4 aydan sonra isə ruh üfləndikdən sonra isə ə, artıq yəni icmaya görə, alimlərin ittifaqına görə bu haramdır əgər deyir ki, ana və ya bu anadan qeyrisi abort etdirərsə, qəstdən, bunun iki halı var. 4 aydan sonra abort etdirərsə, qəstdən edilərsə, bunun iki halı var. Bunlardan birincisi, uşaq düşdüyü halda diri düşməsi. Diri düşdükdən sonra, yəni abort səbəbi ilə e, ölməsi. Bu halda kim bunu uşaqın ölümdə səbəb olursa, kamil deyər elməz. Kamil deyə verilməlidir. Qan bahası. Nə qədər qan bahası? Yüz dəvə. Yüz dəvə verilməlidir. Və həmçinin bir nəfb özdürmək kəxfarətini, bir müəmin nəfb özdürmək kəxfarətini verməlidir. Bu da, yəni, bir qulağıdırtmək, bunu bacarmasa, 60 gün dalqada oruç tutmaq və buna da bu barədə alimlərin yeşdiriləyi vardır. İkinci forması odur ki, uşaq düşdüyü zaman ölü halda düşər. Ölü halda düşər. Ee, bu zaman, kim buna sahək olursa, ona ''ğurras-ı Yani, ebiz diyenin yarısı, cam bahasının yarısı verilir. Ama eğer düşəndə biri halda düşür, sonra ölərse, onda cam bahası nedir? Taka amildir. Eğer ölü düşərse, onunla yarısı verilir. Ücüncür, vücub-ı-ıhraçdən-i lihəy əl-qidəmət-i umu e yad, ölürse, Yəni, uşaq anabəsində dirilirsə, uşağın oradan çıxarılmaz hət də yəni, əməliyyət vadisəsi olsa belə. Yəni, görsə, bu da uşağın haqqına görədir. Beçinci, əgər ə, yəni, uşaq düşərsə, yəni onun bastırılmasının, dəhs olunmasının vacib olmasıdır. Əgər 4 aydan azdırsa, əgər 4 aydan tez uşaq düşüksə, Yəni artıq bu, e, yəni ruh verilməyib. Buna görə bir ətiyə e bəcər dəfn olunur. Əgər 4 aydan yuxarıdırsa, 5 ayda, 6 ayda düşərsə, artıq bu yuyulur, ketənlənir, namaz kılınır və ad verilir, ad verilir və dəfn olunur. Adı həmçində ad verilib dəfn olunur. Və əmçinin buyurur 2. İbn-i Səmin r. وَاِنْ وَلِدَ حَيَّانْتُوُ مَمَاتَ فِي حَيْنِهِ Əgəl yəni doğulduğu zaman onda həyat olar və sonra ölərsə bir az sonra yəni sünnətdir ki, ona axıqa da kəsirsin. Ona axıqanın kəsirməsi. Oğlan uşaqdırsa, iki dənə razıq uşaqdırsa, yəni bir dənə yəni kəsirsin. Və əmçinin az, nə deməli, yuyulur kəsənləri namaz olunur və az da qoyulur və həmçinin də dəxn olunur, çünki ruh veriləndən sonra qiyamət nod ediləcək. O ruh ona yenidən qaytarılacaq və ə, ona az verilməli olur, için o da şifaat edənlərdən biri olsun. Və həmçinin uşaqın ki, əgər yəni beyt olmaz, bir içən uşaq, yəni tərk olunan uşaq görərsə, yəni onun hürriyyətinə, azazlığına, yaşayışına yəni zamin olma onu götürməli, vacibdir, hətta ona baxması vacibdir və həmçinin yetimlərə baxmaq da yəni vacibdir. Və həmçün, uşaqların haqlarından, necə ki, ilə götürüldü, uşaqlara ad qoymaq və axıqa kətmək və nəsəbin sabit olması. Yəni, e, doğulduqsa onun kimin hansı nəsəbdən, hansı ailədən olduğunun sabit olması. Uşaq doğulduqdan sonra müstəhərdir ki, onun yəni, qulağına, sar, qulağına əzan oxunsun. Bu da Peyğambər s.ə.və nümunə götürərək, yəni Hasan radiyalların qulağına azan oxumuşdur və onun qulağını birinci döyən, qulağını birinci eşitdiyi, yəni tövhid kəlməsi olsun ki, şeytan onunla uzaqlaşsın, hət də balacalığından şeytan onunla uzaqlaşsın və həmçinin yəni, onu yəni, təbliq etmək də, sünnettir. Bu rica fil-mehub ve şükrten vahh ve velğa şeddəhu ve ruzukta qurra yani tez evladı oluna oxunan duadır. Və hər yani onun ona aqiqə kəsmətdə 7-ci günü kəfa yani kişinin tərəfdən bir yaxşı əlamət kimi yani ona 7-ci günü kəsmək yani müstəhəbdir. Yəni onun ömrü uzun olsun deyə, o qalsın deyə yani bu aqiqanın kəsilməsi. Yəni, ki, ində 7 dənə gün var da 7-ci günü kəsilir ki, yəni o, yəni onun ömrü uzun olsun və yəni qalsın deyə, daha çox qalsın deyə. Yəni, burada bir nisbinlikdir. Yəni yaxşı əlamət kimi e, Peyğəmbər sallalləmdən iki minliyi, təfəullu sevərdi. E, və bu, yəni uduş heykimindir, qurban kimidir? Aqiqədə xüsusiyyətləri eynidir. Lakin gəlir ki, onun sünnəyi sındırılmır. Eee Yəni, oynaqlardan ayrılır. Amma İbn-i Şehmərahanullah deyir ki, yəni, bu barədə insanın gəlzi rahat olacaq bir yəni, sağlam dəlil yoxdur. Yəni, sümüklərinin sındırılma sındırılmaması barəsində. Yəni, belə şeylər gəlir, amma bu barədə deyir ki, e, yəni, insanın ürəyinin arxayın olacağı təlisdə bir dəlil yoxdur. Və həmçində onun bişirilməsi e, çik-çik paylanmasından daha əbsəldir. Və bunda şərik olmaq olmaz. Necək ki, qurbanda şərik olmaq olar. Yəni bir, yəni töküz yaxud ə, inək yeddi nəfər şərik ola bilər, amma bunda isə, yəni şərik olmaq olmaz. Eee, çünki ibadətlər təwqifiidir. İbadətlər nadir təwqifi, təwqifi odur ki, artıq yəni digəri bozulmalıdır. Yəni ictihad, fiyaz, yəni fəqsi bilmələr ona. Bu yəni, başqa məsələlər kimi deyil. Ə, və bu, atıqda da oğlan uşağıdırsa iki yanaşı, yəni boyun olmalıdır, qız uşağını isə bir dənə ə, və bunu vaxtından gözükdirmək olar və əgər imkanı yoxdursa, yəni bu elə məsələdir ki, bunun üçün borc götürmək də olar. Yəni, görsən, ümumən borc götürmək bəyənilmir, amma bunun üçün borc götürmək də yaxşıdır və əgər 7-ci gün olmasa 14-cü günü, 14-cü gün olmasa 21-cü günü və bunu da bacarmasa qalan günlər həyatı gün yəni, kəsə bilər. Və bu sünnənin də faydaları vardır, yəni, haqiqanın özününün faydaları vardır, yəni, şeytan ilk anlardan, insan anəbətindən çıxan kimi yəni, ona bağlanır, istəyir ki, onu fitxətindən uzaqla bitirsin. Necək, Peyğambər salsan, deyir ki, kulli mauludun yuladu aləl-pidra, hər bir doğulan uşaq fitxət üzrəliz üzrə doğulur, yəni, tövhid üzərə doğulur, istəyir ki, o fitxətindən, yəni, o düzgün yaradılışından onu uzaqla Amma bu aqiqə isə onu şeytanın həbsindən, yəni uzaqlaşdırmağa, qurtarmağa bir səbəbdir. Təbi ki, bir fidiya olaraq fəda o aqiqanı, qoyunu fəda verərək elə ki, onu həbsindən, yəni uşaq alınır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kullu gulamin rahīnatun bi'aqīqatin bi-tuzbahhu anhu yawm yəni hər bir doğulan uşaq, yəni öz aqiqətinə bağlıdır. Zəlok Yəni, 7-ci günü ona qurban təstirir, yəni, axiyyətə təstirir. Və həmçinin təhlübiyyətçə vacibdir ki, yəni, öz evladı üçün məşğul, yəni buyrulan adlar seçsin e, və bu adı ya birinci günü, üçüncü, yaxud da 7-ci günü olur və adlardan ən gözəlini seçməlidir ki, uşaq, yəni, yəni qavramağa, anlamağa başladıqdan sonra o istəyir ki, ə, onun əməli adına müvafiq olsun, adına uyğun olsun. Buna görə fərq etməyə vacibdir ki, öz övladına gözəl adlar seçin. Və bu mən az seçmək kimin haqqıdır? Atanın haqqıdır. Yəni məshvərətdə ana ilə də məshvərət etmək olar, qadınla da, çünki məshvərət ümumən yəni, insanlar arasında ülfət yaradır. Əgər yox, ihtilaf olarsa, onda haqq atanındır. Və ən gözəl adlar da Abdullah, Abdurrahman və sonra başqa təqib ə sonra gəlir peyğəmbərlərin adları və sonra gəlir sale insanların adları və bundan sonra da yəni şəriətdə haramlığı gəlməyən hər bir ad da cahildir. Amma Allahdan qeyrəsinə təbi bilindən adlar isə bunlar e, e, haramdır. Əli e, oğlu, Heym oğlu, İmam oğlu, Əmir oğlu və hamısı haram adlardır. Haramdır bunlar. Yəni dəyik edilməlidir. Hətta bunda kövbə özü iştirak etmiş tövbənin şərtlərindən bunda odur ki, insan, yəni o adı dəyişdirə. Həzəng <gülüyor> vaxtı